Kapittel 3 Til slutt begynte Salomo å bygge Jehovas hus i Jerusalem på Moriafjellet, hvor Jehova hadde vist seg for hans far David, på det stedet som David hadde gjort i stand på Jebusitten, Ornans Treskeplass. Og han begynte å bygge i den andre måneden på den andre dagen i det fjerde året av sin regjering. Og dette la Salomo som grunnvoll for byggingen av den sanne Guds hus Lengden i alen etter gammelt mål var 60 alen og bredden 20 alen, og forhallen som lå i forlengelsen av huset var 20 alen, svarene til husets bredde, og høyden var 120, og han gikk i gang og klede den innvendig med rent gull. Og det store huset kledde han med egnertre, og deretter kledde han det med fint guld og satte palmefigurer og kjeder på det. Videre kledde han huset med edelsten til utsmykning, og gullet var gull fra gullene. Og han kledde så huset, bjelkene, tersklene og veggene og dørene med gull, og han skar ut kjeruber på veggene. Og han gikk i gang med å lage huset med det aller helligste. Lengden svarte til husets bredde og var 20 alen, og dets egen bredde var 20 alen, og så kledde han det med fint gull, 600 talenter og vekten av naglene var 50 femtisekel gull, og takkamrene kledde han med gull. Så laget han i huset med det aller helligste to kjeruber i billedhoggerarbeid og kledde dem med gull. Når det gjelder kjerubenes vinger, så var lengden av dem 20 alen, i det den ene vingen på fem alen nådde bort til husets vegg, og den andre vingen på fem alen nådde bort til den andre kjerubens vinge og den ene kjerubens vinge på fem alen nådde bort til husets svegg og den andre vingen på fem alen berørte den andre kjerubens vinge. Disse kjerubenes vinger var utbrett og målte 20 alen, og de sto på føttene med ansiktene vendt innover. Videre laget han forenget av blå tråd og purpurrød farget ull og karmosinrød tråd og stoff av fin vevning og arbeidet inn kjeruber på det. Foran huset laget han så to søyler med en lengde på 35 alen, og søylehodet som var oppå hver av dem var fem alen. Videre laget han kjeder i halskjedestil, og satte dem øverst på søylene og laget hundre granatøpler og satte dem på kjedene. Og han gikk i gang med å sette opp søylene foran tempelet, en til høyre og en til venstre, og ga så den høyre navne Jakin og den venstre navne Boas.